що Андрій Дмитрович тільки-но виписався з лікарні, де йому зроблено операцію апендициту. Стомлювати не годиться, йому належить повернутися в ліжко, аби вберегтися від грижі. Олена Георгієвна внесла до кімнати два стільці для мене і Турчина. Андрій Дмитрович із моїм рукописом розмістився на ліжку. І почалося обговорення. «Скажіть, уже хтось висловлював думку, що додаткова вартість – це, по суті, додаткова енергія сонця?» – запитав Андрій Дмитрович. Я розповів йому, що Сергій Подолинський іще в другій половині ХІХ століття висловив цю думку, навіть листувався з Марксом. Але думка ця не отримала свого розвитку і загубилася серед надмірної політизації економічної науки. Гадаю, завершив я свої пояснення, економічна наука має ґрунтуватися на законі збереження і перетворення енергії». «Ви про це пишете на багатьох сторінках, тут я з вами цілком згоден. Якщо вам потрібна допомога в цій справі, будь ласка, я до ваших послуг. Цей напрямок в економічній науці я вважаю правильним, але...» Сахару якось нібито винувато усміхнувся. «З Марксом ми не могли порозумітися ніколи. В студентські роки я пробував його читати. Пробував, але так і не зміг. Це, на мою думку...» наука. все там базується на штучній багатозначності фрази, а пізніше, пізніше Сахаров закінчив словами Єсеніна. Ні при какой погоді не читав. Ось чому мені важко сперечатися з Марксом. Це ж треба перечитати «Капітал». Ні, я вам цього не обіцяю. Андрій Дмитровичу, може передмову напишете, запропонував Турчин, вгадавши моє заповітне бажання. Ця праця заслуговує на підтримку я про це подумаю. На мій погляд було б добре для сам видаву написати популярний виклад цієї праці. Енергія прогресу виглядає дещо академічно, а для широкого загалу годилося б заговорити письменницькою мовою». «Спробую», – погодився я. «Та не знаю, чи це в мене вийде. Надто складний сам предмет розмови». Відтак вони влаштували мені справжній допит стосовно економічної таблиці. В енергії прогресу вона подана в зображенні Маркса, що вельми годилося мені для підтвердження власної моделі. Тут ми знаходимо п'ять складових частин національного продукту у формі п'яти мільярдів ліврів, що своїм першоджерелом мають сільське господарство. Щоправда, Маркс підправляє Кене, мовляв, їх не п'ять, а сім. Дві одиниці виробляє промисловість. Він робить це для того, щоб промисловий клас перестав бути безплідним, яким його бачить Кене. Але батько фізичної економії вже 200 років тому виводив додаткову вартість із природної здатності землі родити, примножувати багатство. Із одного зернятка кукурудзи народжується кілька десятків зерен, одна вівця протягом життя виплоджує кілька ягнят тощо. Тут є наочний приріст речовини, а на фабриці його немає. Скільки закладено вовни в ткацьку машину, стільки машина видасть її в товарі. І так само з одного кілограма заліза не можна виготовити кілька кілограмів цвяхів. У промисловості речовина не розмножується, і саме в цьому полягає її безплідність. Звичайно, гроші можна відшукати у промисловості, а природного розмноження речовини – в жодному разі. Що ж до обігу, то у Маркса ми також не знайдемо істини – він змальовує обіг товарів і грошей, що має місце в економічній таблиці вкрай незадовільно і зрештою неправдиво Маркс препарує таблицю в такий спосіб, аби підтвердити тезу, буцім промисловість також є виробником додаткової вартості Отже, мовляв, вона не безплітна Маркс змушений бачати джерело додаткової вартості в м'язах робітників, бо якісь природні джерела для неї в промисловості відсутні Насправді ж промисловість продукує лише форму, а не нову речовину Залізо переробляє на машини, дерево, на меблі, вовну, на одяг, тощо Важливо, що економісти, так називали фізіократію, писали з великої літери Створили економічну науку як науку природничу, а не політичну, що потім зробив Маркс Розкрити саме це я й ставив за мету в енергії прогресу Обіг поки що лишився поза увагою, а проте Сахарові Турчин хотіли, аби я їм пояснив процес обігу. Я відповів що за Марксовою моделлю таблиці цього зробити не можна. Пообіцяв виконати це завдання в книзі для сам видаву. Після обговорення енергії прогресу розмова потекла на вільну тему. Я сказав, що полюбляю писати науково-фантастичні твори. Це забоязує до вільних роздумів з приводу таких, скажімо, проблем, як стала сонячного випромінювання. Що по-вашому стоїть в основі світіння сонця?